Не съм лош човек, така е озаглавен документалният филм на младата българска режисьорка и сценаристка Надя Тодорова, който излезе на екран от 16 януари. Филмът е копродукция между България, Чехия и Словакия и е дебют. Лентата проследява съдбите на двама мъже, които през 1968 са били от различните страни на барикадата по време на прашката Пролет и последвалата Окупация – Филмът поставя въпроса какво значи да гледаш око в око с историята и човека от среща, когато животите ви са преплетени от конфликт. Добър ден, казвам на режисьорката Надия Тодорова. Здравейте, добър ден. Нека първо да чуем секунди от атмосферата на филма ви и ще започнем mm -hmm. разговора. Чичо ми е участвал в окупация. Това не звучи много като него. През 1968 г. Съветския съюз и повечето страни от Варшавския договор нахлуват в Чехословакия. А България е била една от тези страни. Ще ме обвиняват мене, че съм окупатор. Част от деня знам къде отивам и какво правя. На годишнията си, чечу ми повтаряш: Не съм лош човек. Не съм лош човек. Не съм лош човек. Рехабилитатор съм в дом за деца инвалиди. Затова реших да срещна Чичо с човек преживял окупацията в Прага. Я работал как фоторепортер. Работил съм като фоторепортер. Тади се стреляла на разглас. Иди, ще бих стреляха по тази сграда. Тогава избухна. Я се так че съм се почурал. Толкова се изплаших, че се напиках. Двама души, чиито животи се пресичат без никой от тях да иска това да се случи. Командираното дарението ни строи. И не каза момчета, напишете писмо. Холейтелите си, че заминава бил с Чехия. Това да. е. Но прави ли това този човек невинен? Велики проблем. Ето това е голям проблем. Ние за тях сме били окупатори. Но в България бяхме герои. Моите деца. Го Маму, това е ходни, цари. имам Маму hodně co říct. много неща да кажа Все ми, е ръце. ми треперят. Признам се. Признавам си, že... че се волнувам много. Се знам Не съм лош човек. Документалният филм на младата режисьорка Надя Тодорова, който вече е на екран. Надя, да започнем от там. Как се осмелихте? Защото а, това ми се струва, че е най-важният въпрос. Много семейства. Са разделени по линията на, на вината и на фронта на, как да кажа, на паметта, на историята. Не я учихме, даже в училище чуваме в този трейлер. Mm -hmm. а, от нашата страна. От другата страна картината изглежда коренно различна. А, какво ви накара да влезете в дълбочина в нещо, което много семейства оставят под табу? Казват, а, не, не, за това няма да се говори. Ами, две неща бих казала. Първото е, че аз съм и много благодарна за това, че семейството ми наистина ни оказа едно доверие, че аз не гледам на тази тема като на политическа, а като на антивоенна, което за мен е много важно. Този филм за мен не е политически, а е антивоенен. Той не е само за тази окупация, а за всички войни, в които изпращаме 18-19 годишни тинейджери да са пушечно месо. И това просто много ми помогна наистина. Това доверие, което и чичо ми и хората всички, около мен ми, ми довериха, просто беше изключително важно. А второто нещо е, аз знаех за, за това от 2019 година, но когато започна окупацията на Украина, си казах, че може би трябва да кажа нещо. И Аз съм, аз съм режисьор и сценарист, начина по който казвам нещо е чрез, чрез изкуството, което правя. И, и това беше някакси моя. Това беше това, което исках да кажа, излезе с този филм. Имахте ли момент, в който а, не знаехте как да продължите? А, защ, заради това усещане, че се изправяте срещу собственото си семейство, срещу М -м. едната версия, срещу а, едната страна на, на конфликта. Нали? Аз се поразих от това, което, което чухме сега и с нашите слушатели. М -м. Вашия Чичо, който казва «Аз тук бях герой, М -м. а там да. съм окупатор». Да. А, ами, честно казано, а, мисля, че не беше толкова трудно, колкото би било, ако аз подходих по друг начин. Но аз подходих и хрън го вярвам с идеята, че а, Чичо ми е бил войник там по, по нареждане. Той не това не е. А, не е нещо, което той е поискал да прави. Той не е имал избор. И е бил на 19, идва от малко село, малко информация и така нататък. И това, това е ситуация, която, за съжаление, засяга адски много хора до ден днешен по целия свят. Нали, липсата на информация, дезинформацията, това да, да бъдат привиквани хора в армията без да искат. И влача, подходих по този начин, мисля, че помогна всички около мен, които, бяха, нали, които са ни близки. Да, да, да видя, че аз няма да нападам, защото не ми е това идеята. Аз просто исках да разбера. Как намерихте човека от другата страна? <сък> чешкия участник? Да, ами всъщност с благодарение на нашите чешки и словашки копродуценти, се свъдохме с един чешки режисьор, който преди години още беше събрал всички а, лентови видеа, които беше могъл да намери и, и, и от Чехия и от Словакия, беше ги дигитализирал и беше направил огромен сайт, в който хората да могат да пишат това съм аз, това съм аз и така нататък. И той всъщност имаше огромна база данни от хора, които са били на улицата които той беше използвал след това за собствен филм. И съответно обаче, понеже не може да използва всичките стотици, ако не е хиляди хора, които са, са казали, той ни даде списък с няколко човека, аз ги интервюирах. И просто Мартин Пилни беше наистина най-интересният, нали, нищо лично към другите хора, просто беше най-интересният от всички, защото той е а, фоторепортер, който не е показал тези снимки абсолютно никога, докато не ги ги показа на нас. Нито включително и на, нали, на собственото си семейство не ги беше показал снимките, които той като фоторепортер е направил и просто нямаше как да не се възползвам от, от тази ситуация. Тоест тук, наистина, в а, вашия филм ще видим и уникални архивни материали, mm -hmm. а, да. които започват да. своя нов, нов филмов и нов физически живот, благодарение на вашата документарна да. Сега, а, защо предпочетохте да разказвате тази история през лични съдби и той Единият човек е пряко свързан Той е част uh -huh. от семейството ви А не през uh -huh. широкото историческо Осветляване, защото ние знаем Колко много uh -huh. исторически филми има В които, нали, режисьора Стои като страничен наблюдател На някакъв конфликт от миналото На някаква uh -huh. драма Но той е разказвач, който не е вплетен в драмата Докато Дра... вие, вие Доколкото аз го схващам Вие сте също uh -huh. главно действащо лице Нали, така? Да, да, ами аз съм един вид герой във филма, да, със сигурност. Появявам се и пред камерата и съм така човека, който говори и разказва. Защото, защото, както сама казахте, имаме доста исторически филми, които го поглеждат от историческа гледна точка, от политическа гледна точка, а за мен беше важно да го погледна от човешка гледна точка и мисля, че помага, когато и аз съм включена и аз съм съпричастна и а, някакси водя зрителя през с това пътешествие през което аз самата преминах, защото наистина започнах, започнах филма с мислата дали чич ми е лош човек или не, защото трудно е да разбереш нали, в сместата си човек, който аз цял живот го познавам като изключително мил човек, който беше. Нали, докато не се пенсионира беше рехабилитатор в дом за деца инвалиди, което е изключителна професия, е дал ядски много от себе си и Изведнъж имаш този контраст нали, с окупацията. Някак си исках да преведа зрителя през това, през което аз преминах, за да, за да бъде по-лично, по-персонално. И се надявам да се е получило, защото наистина това не е исторически филм и не е политически филм. Това е антивоенен филм. Надя, а вече имате ли отговор на един въпрос, който сигурна съм много от нашите слушатели, всеки от нас е задавал. А, има ли има ли прошка и какво означава прошка в контекста на исторически травми, когато а, част от семейството ни или пък ние самите сме били от страната на агресора? Ами, според мен това е много лично. Всеки чех и словак може да прецени за себе си дали, дали ще прости. Ам... Аз не съм със сигурност човека, който може да каже нали, универсално да или не. За мен обаче е важно да се погледне този филм от гледната точка на това, че може би а, хм, държавата трябва да се извини на тези войници, които са били тинейджери. А, защото ги е пратила без те, абсолютно без те да знаят къде отиват. Буквално те качват на самолета и ти казват чак тогава къде отиваш и за мен за това също трябва да се търси прошка. И прошката е просто нещо много лично. Аз това, което се надявам да направя с този филм е да започна дискусия за въобще защо си позволяваме все още в 21 век до ден днешен да правим такива неща, да изпращаме млади деца за мен. Аз като на 32 години казвам за мен откровено, това са деца, да си на 18-19. И а, прошката трябва да се търси от двете страни в такъв случай, защото и травмата, е, травмата на тези войници наистина не трябва да се подценява. Разбирам, че виждате този филм като начало на по-широк обществен разговор за история и отговорност mm -hmm. а, да. Знам, че е показван по фестивали mm -hmm. Имаше ли какви са реакциите след прожекции? Какво най-често споделят хората след като гледат филма ви? Ами, много благодаря за въпроса, защото а, реакциите са аз се надявах на дискусия, но наистина не очаквах да е чак толкова, толкова разностранна, така да се каже. Буквално съм стояла в зали пред хора, които спореха един с друг дали филма е проруски или антируски, като той не е нито едно от тези неща. Uh, и в, uh, нали, ако се отворят социалните мрежи, аз се забавлявам, слава Богу, не ги приемам лично тези неща, но коментарите са всякакви. Нали, как едва ли не съм предала семейството си като Павел Морозов, uh, как uh, съм смисъл, Идва от всички страни uh, дискусиите. За мен това е важно, защото показва, че съм направила филма достатъчно неутрален, както той е. Защото наистина съжалявам, че се повтарям, но наистина той е антивоенен филм, не е политически. И съм го направил достатъчно неутрален, че да могат явно различни хора да се видят в него. И сега аз мога единствено и само да се надявам, че ще започнем дискусията. Ясно ми е, че един филм няма да промени света, но се надявам да има дискусия за защо продължаваме да си позволяваме така наречено цивилизовано общество да решаваме проблеми с насилие. Сега, в крайна сметка, може ли да се каже, че. Цитирам заглавието на филма, че никой не е лош. Просто се оказваме от едната или от другата страна на някакъв фронт. Това означава ли, че няма виновни? Не, със сигурност не е, ням, не е да няма виновни. Виновните са политиците, които вкарват държавите в тези ситуации. До ден днешен отново военни, е, е, такова, виновни има със сигурност, но те не са в повечето случаи не са неплатените войничета тинейджери, mm -hmm. които не знаят какво се случва и току що са излязли от гимназията. А, тези хора просто на мен лично ми е много трудно да, да, да им търся вина, но виновни има, има със сигурност. Те са просто на много по-високо ниво. Правите този филм, започвате го на практика по време на войната на Русия срещу съседката mm -hmm. и Украина, а там също da. има войници, пратени от а, режима в Кремъл. Допускате mm -hmm. ли, че заглавието на вашия филм «Не съм лош човек» може да е приложимо към тези руски окупационни сили? Или пък към самия Владимир Путин, който да каже не съм лош човек, no. не, трябваше <laughs> да... <laughs> а, да... Така, да. Значи за Путин отново той е достатъчно високо и достатъчно властен, че не мога да бих казала, че към него не се отнася това заглавие. Но всъщност в юма сега, нали, спойлер така да се каже, mm -hmm. е, има епилог, който е директно свързан с Украина. И истината е, че отново казвам, не се отнася за всички, но и в Русия се случи така, че буквално отвличаха хора от улицата, особено от по-малки по градчета и селца, където имат достъп до много по-малко информация и много повече пропаганда. И отвличаха буквално 18-19 годишни деца. И за мен тези войничета не са виновни, не са лоши хора и те са жертва на цялата тази ситуация. И също трябва да им се даде шанс. Ако поискат прошка, трябва да им се даде шанс. Благодаря Винадия Тодорова. Режисьорката на филма «Не съм лош човек». Документална лента не просто за исторически събития, а разследване на тежки неща като памет избори и последици, които носим като индивиди и като общество и отговорите, които често избягваме. Какво значи да погледнем човека от среща, очи в очи и можем ли да разберем, дори когато не можем да простим. Историята започва от личното откритие на Тодорова, че нейният Чичо е участник в българската военна интервенция в Чехословакия през 1968 и разгръща темите за вина, избор, памет и прошка през времето.